și în și pe pământ, el tată, și sfânt. La microfon este preotul Valeriu care va aduce cu multă bucurie, iubiți ascultători, programul L-2008 din partea emisiunii creștine de radio, Evanghelia Lumina Vieții. Studiul cuvântului de astăzi ne aduce prin fața versetului 19 din Luca de la capitolul 17, numai înainte însă de a adăuga vreo câteva gânduri cu privire la versetul 18, mai înainte de acestea două însă, dați-mi voie pentru ziua de astăzi, pentru programul de astăzi, să vă citesc o mică întâmplare prezentată de dr. Grigorie Gheorghe Comșa, episcopul Aradului, datată la 15 ianuarie 1928, deci aproximativ 70 de ani în urmă. În cartea aceasta sunt cuprinse o sumedenie de învățături de seamă, precedate în general de câte o întâmplare oarecare, gulese de... Numitul Grigorie Gheorghe Comșa, episcopul Aradului, în colaborare cu protosinghelul Dr. Iustin Ion Suciu, care pe vremea aceea era profesor al Academiei Teologice din Arad. Subtitlul de Predica, Puterea ei, care este urmat de un pasaj din Roman, capitolul 10, versetul 17, versetul spune, Credința este din auz, iar auzul prin cuvântul lui Dumnezeu, găsim următoarea întâmplare. Un pustnic, se jălui odată unui bătrân evlavios, că lui nimic nu-i rămâne din toate predicile și învățăturile creștinești, fiindcă le uită repede. Bătrânul a voit să dovedească acest neadevăr și deci a poruncit pusnicului să aducă apă dintr-un izvor apropiat cu una din cele două coșerci murdare ce erau lângă ei. Pusnicul a adus apă cu grabă mare, dar toată se străcura prin fundul coșercii. Punând coșarca iar jos lângă cealaltă, Pusnicul fu întrebat de evlaviosul bătrân. Ei, ce schimbare vezi tu acum la coșarca cu care ai adus apă? Pusnicul răspunde. Păi văd numai atâta schimbare că ea s-a făcut curată. După acestea, bătrânul a zis către pusnic. Iată, prietene, sufletul tău e ca și coșarca aceasta. Precum coșarca n-a putut ține apa, dar prin turnarea apei ea s-a curățit, așa te curățești și tu, prin ascultarea cuvântului Dumnezeesc de noroiul păcatelor, cu toate că ție ți se pare că în sufletul tău nu rămâne nimic. Slujească-ți dar această învățătură spre mângâiere și încurajare ca să-ți speli sufletul și de acum înainte cu apa din izvorul curat al adevărurilor celor veșnice. Prin predică au ajuns englezii, francezii și germanii să-și lămurească sufletere și astfel la ei se și află rânduiala cea mai bună a vieții. Hristosom spune: Creștine, du-te la biserică și întorcându-te acasă, spune la toți casniciei ceea ce ai auzit acolo. Și după cum mulți oameni când vin de la câmp aduc cu ei o viorică sau altă floare din multele ce erau acolo, precum iarăși alții când ies dintr-o grădină iau cu ei oarecare roade, simboluri ale frumuseții câmpiei sau grădinei, tot așa și tu, creștine, când te întorci de aici, ia cu tine învățătura mea și o odă femeii tale copiilor tăi și la toți cașnicii tăi. Învățătura aceasta are foarte mult adevăr în ea, iubiți ascultători, cu deosebirea că nu se poate aplica în general tuturor celor care uită cele ce s-au vorbit la biserică. Pentru că există o serie de oameni care se duc la biserică, ajung acolo cu capul plin de socoteli lumești, ori ajung acolo obosiți, ori ajung acolo numai cu alte interese decât a asculta cuvântul lui Dumnezeu, și la aceștia trebuie să fim siguri și le -o spunem răspicat că acest cuvânt al lui Dumnezeu nu a avut efectul curățitor ca în cazul bietului pustnic care dorea să asculte cuvântul lui Dumnezeu să-și înșusească ceva, însă nu reușea. Mare atenție, deci, la motivele pentru care mergem la adunare sau la biserică, oriunde mergem unde se vestește cuvântul lui Dumnezeu, căci dacă nu ne ducem acolo să primim cuvântul Domnului Isus Hristos, nu avem nimic, nu ne alegem cu nimic și atunci ni se potrivește foarte bine spusea tatălui lui Ion Creangă Geaba vii, geaba te duci, geaba rupi, nici papuci. Doamne Tată Ceresc, ajută-ne, te rugăm, ca să nu mergem de geaba la adunare, la locul unde se vestește cuvântul Tău. De asemenea, ascultarea acestui program să nu fie nici aceasta zadarnică ci în toate să căutăm, să auzim, să ascultăm cuvântul tău, să ne însușim, să-l lăsăm să cadă într-un pământ bun și să aducă roade pentru slava ta și pentru bucuria noastră veșnică. Amin. Și nu-i fier să nu se poată încă și rupi odată, Dacă focul tot izbește Vini un ceas când se topește. nu mai greoaie, An și an nu se mai moaie, Îți vești lacrime și roaie, Și ja tot nu se încovoi. Inima ne-ntuplecată, inima ne-ntuplecată, Cum ai să te fringe odată, cum ai să te odată, De -i nu vrei de Isus să fii astăzi vindecat. Cântarea de o inimă neînduplecată. De-a Domnul, ca noi toți ascultătorii acestui program binecuvântat care ne vine din partea Domnului, să avem o inimă înduplecată, o inimă care este dispusă să asculte, și să primească și să lase să rodească în ei cuvântul cel sfânt al lui Dumnezeu. Îndreptându-ne acum către textul lecțiunii noastre de astăzi, am anunțat în deschidere că mai avem câteva gânduri pe care dorim să le adăugăm celor care au fost deja expuse din versetul 18, capitolul 17 al Evangheliei după Luca, verset pe care îl citesc. Nu s-a găsit decât străinul acesta să se întoarcă și să dea slavă lui Dumnezeu? Ne aducem aminte că vorbeam despre împrejurarea în care Domnul Isus a vindecat zecele proști, nouă dintre ei erau iudei. Unul era samaritean. După ce au fost vindecați toți, unul singur dintre ei s-a întors la Domnul Isus să-i mulțumească și acesta era tocmai cel care era samaritean. Ce contrast izbitor între numele pe care îl purtau, cei care erau iudei, purtau numele de iudei. Iuda înseamnă laudele lui Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu și atitudinea lor de lipsă, de mulțumire și de laudă față de acela care le-a făcut un bine atât de mare, vindecarea de lepră. Străinul vindecat însă s-a întors la Domnul Isus ca să dea slavă lui Dumnezeu pentru marea minune petrecută cu el. Într-adevăr, mare lucru este recunoștința în viața omului credincios. Cineva a reprezentat-o pictural în cârje de mare invalid. Alcineva a definit-o... Virtute uitată. De multe ori este așa. Pentru un adevărat copil al lui Dumnezeu însă, care își păstrează mintea trează și care își înflăcărează zilnic darul primit de la Dumnezeu, recunoștința nu este o virtute uitată, ci el își aduce necurmat pe altarul lui Dumnezeu jertfa mulțumirilor sale. Creștinul, fiind preot al lui Dumnezeu, pe lângă celelalte jertfe pe care le aduce, nu uită de jertfa mulțumirii depusă zilnic, pe altarul lui Dumnezeu. A fi creștin înseamnă a trăi mereu virtutea recunoștinței față de Dumnezeu pentru toate binefacerile Lui, reversate zilnic peste noi. Mergând în continuare la versetul 19, aflăm ce a spus Domnul Isus, Samaritanului acestuia, care s-a întors să-i mulțumească pentru vindecarea de lepră. Citim așadar versetul 19. Apoi i-a zis: Scoală-te și pleacă. Credința ta te-a mântuit! Samaritanul, după ce s-a aruncat cu fața la pământ, a rămas în poziția aceasta până când Domnul Iisus i-a spus, Scoală-te! Când te-ai aruncat în fața Domnului, nu mai dispui tu însuți de tine, ci El. Scoală-te și pleacă! Credința ta te-a mântuit! Cu fiecare ocazie, Marele răscumpărător al Lumii Domnul Iisus căuta să limpezească o latură adevărului său veșnic, ca să audă și cei de atunci, cât și cei care vor urma. De întâmplarea aceasta de cele ce s-au petrecut cu cei zece leproși, învățăm și noi multe lucruri de mare trebuință pentru viața noastră duhovnicească. Toți zece s-au bucurat de harul vindecării trupului, dar harul mântuirii sufletului l-a primit numai unul singur și anume acela care s-a întors să mulțumească Marelui Vindecător. Cei recunoscători și mulțumitori primesc din partea lui Dumnezeu daruri nebănuite și se deschid noi orizonturi pentru a vedea și înțelege tainele duhovnicești și veșnice. Două lucruri ne pun în uimire. Iubirea neîntreruptă a lui Dumnezeu, în ciuda lipsei de recunoștință a oamenilor, și continua nemulțumire a oamenilor, în ciuda dragostei lui Dumnezeu, samaritanul lepros, prin rugăciunea sa, a găsit vindecarea trupească, dar prin mulțumirea și credința sa, a găsit mântuirea sa veșnică. Deci mulțumirea a atras mai mult har din partea lui Dumnezeu decât rugăciunea de cerere. Iată un mare adevăr pe care trebuie să-l învățăm prin jertfa mulțumirii practice adusă necurmat lui Dumnezeu. Când mulțumim lui Dumnezeu pentru darurile sale, îi spunem prin aceasta că noi avem ceva. Și tot el le spune într-un loc din Scriptură că celui ce are îi se va mai da, dar de la cel ce nare are îi se va lua și ce îi se pare că are. Lipsa de mulțumire și recunoștință a omului față de Dumnezeu, pentru toate darurile și binefacele pe care le primește zilnic, este o boală adânc înrădăcinată în firea lui veche. Sunt unii oameni care mai bine n-ar dori să primească ceva decât să fie obligați să mulțumească pentru cele primite. Pe una din insulele sudului, misionarii au dat peste un trib în a cărui vorbire nici nu există cuvântul mulțumesc, așa încât ei au fost nevoiți să născocească un cuvânt care să exprime mulțumirea. Oare aceasta nu arată ceva din firea stricată a omului? Binecuvântarea mulțumirii se află în mulțumirea însăși, căci inima care mulțumește se înmoaie, se smerește și este pregătită pentru noi și noi daruri din partea lui Dumnezeu. Scoală-te și pleacă, i-a zis Domnul Isus, credința ta a mântuit. Când credința se atinge de Domnul Isus, oricât de slabă ar fi, se întărește și smulge puteri nebănuite din el. Așa s-a întâmplat cu Samariteanul lepros. El a venit timid la Marele Învățător și Mântuitor, dar prin credința lui slabă a primit vindecarea trupului și mântuirea sufletului. În urma acestei minuni, credința s-a întărit nespus de mult. Domnul Iisus, în smerenia și în dragostea lui, îi spune Samariteanului: Credința ta te-a mântuit? arătându-i prin aceasta că și el a contribuit la vindecare. Credința este darul lui Dumnezeu dat omului care vrea să-l primească. După primire însă, ea devine proprietatea omului ca și viața pe care tot Dumnezeu i-a dat-o. Câtă vreme n-ai o credință personală primită de la Dumnezeu în urma auzirii cuvântului său, ci doar una moștenită auzită de la părinți, nu poți primi nici un dar din partea lui Dumnezeu. Dragul meu, dacă vrei să ai credință sau mărirea credinței, vino la Domnul Isus, la cuvântul Său și vei primi, dar vino cu sinceritate. Iată, cuvântul lui Dumnezeu ți-a vorbit și astăzi. Vei lua aminte oare? După aceste întâmplări, în versetul următor la versetul 20 din Luca 17, citim că Fariseii au întrebat pe Isus când va veni împărăția lui Dumnezeu. Drept răspuns, el le-a zis, împărăția lui Dumnezeu nu vine în așa fel ca să izbească privirile. Haideți acum să cugetăm puțin și în jurul acestui verset. După cum s-a mai spus și în alte meditații, împărăția lui Dumnezeu este locul unde stăpânește Dumnezeu. Cum creșterea unui copil nu se vede cu ochiul liber de la o clipă la alta, dar ea se face necurmat și se observă după o perioadă de timp mai mare, tot așa și împărăția lui Dumnezeu, stăpânirea lui într-o inimă, nu izbește privirile de la o clipă la alta, însă ea există și propășește necurmat. Cel care a intrat în împărăția lui Dumnezeu se observă din an în an. Farisei, dintr-o curiozitate bolnăvicioasă, dar și ca să prindă cu vorba pe Domnul Isus, îi puneau fel de fel de întrebări care deveneau curse pentru ei înșiși prin răspunsurile date de Domnul. Când va veni împărăția lui Dumnezeu? În înțeles individual, împărăția, stăpânirea lui Dumnezeu, adică vine în inima omului atunci când eu, când firea lui veche, nu mai stă pe tron, ci o cedează tronul lui Hristos. Sfințiți în inimile voastre pe Hristos ca Domn, ne spune Apostolul Petru în 1 -a sa Epistolă, capitolul 3, versetul 15. Și acest lucru este cu putință numai prin credință și pocăință. Când nu te mai stăpânești tu, când renunți la stăpânirea ta, când te lepezi de tine însuți, te ia în stăpânire Dumnezeu, adică te mută în împărăția lui. Această împărăție nu vine în așa fel ca să-i zbească privirile, ci ea, ca și sămânța de muștar îngropată în pământ, încolțește, crește și rodește în liniște. Împărăția lui Dumnezeu intră în liniște acolo unde îi se deschide ușa. Ea nu forțează nimic după cum raza de soare nu forțează ferestrele. Împărăția lui Dumnezeu vine după ce pleacă păcatul. Întâi trebuie rezolvată problema păcatului și apoi Dumnezeu ia în stăpânire inima omului. Numai Domnul Isus a rezolvat în mod de problema păcatului omenirii, plătind prin moartea sa pe cruce prețul răscumpărării noastre. Oricine vine la el cu credință și pocăință, intră în împărăția sau sub stăpânirea lui Dumnezeu cel care a intrat sub stăpânirea lui Dumnezeu se cunoaște după trăirea lui nouă și deosebită de viața lumii din păcat. Continuându-și răspunsul la întrebarea pusă de ei, Domnul Isus le spune mai departe în versetul 21: Nu se va zice: uite-o aici sau uite-o acolo, căci iată că împărăția lui Dumnezeu este în lăuntrul vostru. Împărăția lui Dumnezeu Iubiți ascultători, este ca soarele, cuprinde totul sub ei de viață dătătoare. Ea începe din lăuntru în afară și își pune cetea sa de lumină peste tot. Dacă porți pe Dumnezeu ca o pecete pe inima ta, dacă îl iubești fierbinte și îi faci voia, ei bine, atunci împărăția lui să știi, a venit în tine. Unde este el, acolo este împărăția lui zadarnic așteaptă să vină împărăția lui Dumnezeu cea viitoare, aceea care nu poartă acum pe Dumnezeu în lăuntru lor, în inima lor. Un mistic creștin pe nume Ilie Ecdicul spune așa, Raiul nepătimirii ascuns în noi este icoana raiului viitor care va primi pe cei drepți. Dincolo de pământ, zice un poet pe nume Omar, Dincolo de infinit, am căutat cerul și infernul. O voce solemnă mi-a răspuns însă: Cerul și infernul sunt în tine! Dragul meu, nu căuta acolo sau dincolo împărăția lui Dumnezeu, ci caut-o în tine! Dacă nu ai, nu căuta zadarnic în altă parte și nu aștepta să vină ca pe ceva separat de Dumnezeu, căci zadarnică îți va fi așteptarea. Primește-l azi, acum, prin credință și pocăință pe Domnul Isus, ca pe Mântuitorul și Domnul tău personal, și vei vedea atunci cum împărăția lui Dumnezeu intră în tine, iar tu intri în ea. Împărăția lui Dumnezeu este însuși Dumnezeu, este prezența lui într-o viață sau într-un loc. Cine intră sub stăpânirea lui Dumnezeu, intră în împărăția lui. Dumnezeu îl naște din nou. Îi scrie legile împărăției sale în inima lui și îi dă o lumină nouă prin care cunoaște lucrurile în adevărata lor stare. Cel stăpânit de Dumnezeu, cetățeanul împărăției lui Dumnezeu, se deosebește de oamenii împărăției lumii păcatului prin faptul că trăiește o viață neprihănită și liberă de toate cele care sunt pe pământ. El poartă chipul lui Dumnezeu în toată ființa sa. Prin aceasta se deosebește el. Citim în continuare, în versetul 22, despre Domnul Isus, următoarele: Și a zis ucenicilor: Vor veni zile când veți dori să vedeți una din zilele Fiului Omului și nu veți vedea. Observăm că altfel vorbea Domnul Isus fariseilor și într-un alt fel ucenicilor. Ucenicii, ca unii care primiseră în inima lor pe Domnul Isus ca stăpân și Domn, se bucurau de harul descoperirii tainelor lui Dumnezeu. Lor le era dat să cunoască și viitorul împărăției lui Dumnezeu, pentru că ei aveau inima plină de credință. Numai credința are ochi potriviți pentru vederea și înțelegerea lucrurilor de dincolo de lumea materiei. Fără îmbrăcămintea credinței, să nu încerce nimeni să intre pe tărâmul lucrurilor dehovnicești, căci va fi ars. Vor veni zile, zice deci Domnul Isus, când veți dori să vedeți una din zilele fiului Omului și nu o veți vedea. Numai ucenicii doresc zilele fiului Omului, Domnul Isus, pentru că ei iubesc pe Domnul și lucrurile lui. Fariseii însă, religioși de formă și oamenii lumii acesteia, nu doresc așa ceva. Zilele fiului Omului sunt zilele harului Adică timpul când oamenii puteau să primească mântuirea prin credința în jertfa Domnului Isus, timpul când puteau intra în trupul în mireasa Lui Hristos. Da, este un timp, este o perioadă când se poate primi mântuirea, când omul păcătos se poate bucura de harul intrării în Biserica Lui Hristos. Timpul acesta însă, să luăm aminte, este limitat, adică are un sfârșit. După ce a trecut, urmează o altă perioadă în istoria omenirii, urmează alte zile, nu ale Fiului Omului, adică zilele îndurării, ci zilele dreptului judecător, adică zilele judecății. După răpirea bisericii, vor fi zile grele pe pământ, așa cum arată în mai multe locuri Cartea Sfântă. Ferice de cel care astăzi, acum, aude glasul Domnului Isus, glasul Harului Său și îl primește cu ascultare. El va avea parte de bucuria răpirii și de tronul împărăției viitoare împreună cu Domnul Isus Hristos și cei ai Lui. În versetul următor, la versetul 23, Domnul Isus, adresându-se în continuare ucenicilor le spune Vi se va zice, iată-L aici, iată-L acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Domnul Iisus, pe lângă cele peste o sută de nume pe care le amintește Sfânta Scriptură că le are, poartă și numele de Soarele neprihenirii. Despre soare nu s-ar putea spune, iată-l aici sau iată-l acolo, pentru că soarele nu poate fi ascuns sau mutat de vreo mână omenească din locul lui. El stă pe cer și luminează și încălzește pe orice făptură care iese în fața lui. În același fel stau lucrurile și cu Soarele Neprihănirii adică Domnul Iisus. Nimeni nu poate ascunde numai pentru sine, nimeni nu îl poate monopoliza, ci El se dăruiește tuturor acelora care se deschid ca să-L primească. Mântuitorul nostru nu este aici sau acolo, într-o grupare sau alta, El este deasupra tuturor, la fel ca și soarele deasupra pământului, încălzind, și luminând pe toți cei care vin cu sinceritate înaintea lui. Cine stă în fața soarelui se cunoaște după lumina și căldura pe care o răspândește la rândul lui. Hristos Domnul este deasupra tuturor împărățiilor de pe pământ. El nu susține o partidă sau alta, o națiune sau alta, o treaptă socială sau pe cealaltă. Nu! și el cheamă la sine pe toți cei care vor mântuirea și cei care vor să-l urmeze. Toți aceștia formează neamul sfânt, poporul ales, plin de râvnă pentru fapte bune. Ei sunt biserica cea vie, mireasa sau trupul său. După cum un adevăr fizic este valabil pentru tot omul de pe planeta noastră, fără deosebire de neam sau religie, tot așa adevărul duhovnicesc, este valabil pentru toți urmașii lui Adam din orice loc, din orice limbă și din orice grupare religioasă. Toți oamenii se încălzesc și se luminează de la același soare și anume Hristos, care este soarele neprihănirii. Toți oamenii beau apă din același zvor comun, din planeta pe care o locuim, iar Hristos este apa vieții. Toți oamenii sunt hrăniți de același pământ. Christos este pâinea vieții. El nu zi este aici sau acolo, ci este pretutindeni ca și soarele, ca și apa, ca și aerul. Când va veni a doua oară, la fel va veni în forma luminii și toți cei care au ochii credinței deschiși îl vor vedea și nu vor fi înselați de Cristoși mincinoși. Lumina este semnul lui Cristos. Cine este lumină în toată purtarea Lui? Face parte din Hristos lumina. Acesta va avea parte de răpire atunci când se va face strigarea cea mare. Cine nu-i lumine în toată ființa lui, nu face parte din Hristos și deci nu trebuie urmat. Vi se va zice, spune Domnul Iisus, iată-l aici, iată-l acolo, să nu vă duceți, nici să nu-i urmați. Iar în versetul următor, versetul 24 de la Luca 17, Domnul Isus continuă: Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și Fiul Omului în ziua sa. Lumina. Iată o latură a ființei Domnului Isus. Lumină fizică și lumină spirituală. Acesta este Domnul Isus. Lumina adevărului real în toate privințele, în orice loc și în orice timp, lumina Harului Felurit. El este lumina dragostei nemărginite și nepărtinitoare. El este lumina dreptății desăvârșite, lumina vieții sfinte și veșnice. Da, acesta e Domnul Isus. El nu poate rămâne ascuns, căci cine l-ar putea ascunde pe El soarele dreptății? Unde și cum ai putea ascunde soarele ca să nu-l mai vadă omenirea? Cum ai putea ascunde fulgerul care brăzdează cerul de la un capăt la altul într-o noapte întunecoasă? Căci cum iese fulgerul și luminează de la o margine a cerului până la cealaltă, așa va fi și fiul omului în ziua sa. Ca să poți vedea fulgerul, trebuie să ai ochii deschiși. Ca să poți vedea venirea Domnului sus și să te poți bucura de ea, adică să fii și tu răpit în slavă, dragul meu frate, trebuie să ai ochii duhovnicești deschiși, altfel nu vei vedea nimic și nu vei fi răpit. Despre venirea a doua a Domnului Isus se vorbește în Biblie de 1845 de ori, de 1527 de ori în vechiul și de 318 ori în Noul Testament. Din fiecare 10 capitole ale cărții sfinte, 7 fac referire la venirea Domnului Isus. Venirea Domnului Isus va fi într-o clipă ca fulgerul și va înconjura tot pământul. Toți cei care au fost născuți din lumină, care au natura soarelui neprihănirii, vor fi atrași într-o clipă și cei vii și cei morți și va fi întâlnirea cu Domnul în văzduh. Lumea nu va vedea acest mărit și ne mai pomeni spectacol. Ea va vedea doar lipsa unor credincioși pe care i-a bagiocorit și prigonit. La un timp după răpire, pe care numai Dumnezeu știe cât va fi de lung, Domnul Isus împreună cu ai săi va veni pentru judecarea din urma a lumii. Atunci, orice ochi îl va vedea, chiar și cei ce l-au străpuns. Facă Domnul Dumnezeu, ca noi toți cei care am participat la aceste programe de radio, să-L întâmpinăm cu drag, să fim din cei care avem ochii deschiși și îndreptați spre cer, să-L întâmpinăm pe Domnul Isus când va veni să ne ia cu El în slavă. Cu aceasta anunțăm încheierea programului 208, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.